Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Volalban Széles Sándor, egyben engedjék meg, hogy a rádió program igazgatójának esemését is elmondjam, hogy nem csak a boldogság világnapja van ma, hanem mindjárt megmondom, csak nem akarom portatlanul mondani. Azt mondja, hogy... Ma van egyébként a gyermek és ifjúsági szín a világnapja is, ami szerintem az évához közelebb áll, nem mintha a boldogságnak távol kéne tőle állnia. Um, mi először beszélünk a nagy nyilvánosság előtt, engedjem meg először is, hogy megköszönjem az ön rendelkezésre állását és mindenféleképpen megköszönjem Horváth Péternek azt a gigantikus sziszi munkáját, amit nem csak az ön, hanem más emberek adott esetben megtalálása és rábírása kapcsán elkövet, hogy a műsornak legyenek beszélgető uh, Annyiban bír jelentőséggel, hogy mi még nem beszéltünk, hogyha nem beszél rossz néven, akkor én pár mondattal felvázolnám az, hogy hogyan is kerülünk mi össze az éterben 2013. március 20-án, szerdán 9 óra után. Tehát beszélgettem Lázár Jánossal, aki rendszeres vendége, a Kejfely Jancsinak a miniszterelnökséget vezető államtitkár, és a hóhelyzet, vagy a múlt heti katasztrofális helyzetek, a helyzet kielemzése, vagy kitárgyalása folyamán, véletlenül, vagy szándékosan, valószínűleg az örök krakéler szólal meg belőlem, amikor egy Facebook bejegyzés, amit elküldtek nekem kapcsán, felolvastam azt a szöveget, amely egyébként a Kisvalföldben jelent, meg és amely ízszolt pálinkást mentették, az M1-es autópályán vesztegelt a 17-es kilométernél tegnap délután Pálinkás József Magyar Tudományos Akadémia MTA elnöke, és neki azonban nem kellett megvárni, hogy elinduljon a forgalom külön mentőegység idézőjelben érkezett érte a Bécs felé vezető oldalról a Széles Sándor meggyei kormány megbízott irányításával, olvasóink beszámolója szerint egy tűzoltovágta a két pálya oldalt elválasztó szalakorlátot, ott húzták ki a sorból, húzták ki, a sorból Idézőjel az MTA elnökét. Erről egyébként fénykép felvételek is készülnek, bár a kocsinak a rendszáma ki van takarva, de az egyiken. két fotó van, az egyik látható az MT elnöke, a másikon pedig felteltően a gépkocsija. Ő tegnap Lázár János Kapásból azt mondta, hogy ez lehetetlen, hogy ő egyébként ebben biztos volt, vagy egyszerűen azt gondolt, hogy ilyen nem fordulhat elő. Nem megy egyre, de a dolog lényeges szempontjából most hirtelen közömbös. Ő kérdezte, hogy miért hiszek jobban a kisalföldnek. Sajnos mára megtaláltam a választ, hogy azt kellett volna mondanom, hogy ő a sajtó, és én a sajtó részletén bár én meglehetősen különkezelem magamat a sajtótól. Én mondtam, hogy mind a kettőnek hiszek, ez egy meglehetősen szerencsétlen válasz volt, Uh, és uh, azt mondtam, hogy jó, akkor egy kicsit neki jobban, ami még szerencsétlenebb volt. Ezt követően egy hosszú levelezésbe bonyolódtam, uh, illetve hallgatóim a Magyar Tudományos Akadémiával. Ez még azelőtt volt, hogy mi ketten beszéltünk volna. Vajda János nevezetű hallgatom az alábbiakat írta. 9 óra 16 perckor ez a rádió és a között a hallgatóknak a hihetetlen aktivitásától, közéleti érdeklődésétől, igazság szeretetétől működik. Tisztelt Elnök úr, olyan hírek keringenek, hogy ön kivételezetten mentették ki a hétvégi katasztrófa helyzetből, mint egy adófizető magyar állampolgár. Kérem, önt, mint közszereplőt, legyen sürgősen tájékoztatni, hogy igazak ezek a híreztelések. Tisztelt Uram, is szól a válasz. Az elnöki Információ szerint megerősítem a hírt, mely szerint Pálinkás elnök úr ez egyébként 10 óra 38 percó született, nem lehet azt mondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ne válaszolt volna gyorsan külős tekintettel arra, hogy ez neki nem feladata, de őket is tájékoztattam, a mi kettünk beszélgetéséről mindjárt abba hagyom, amely szerint Pálinkás elnök úr is a Hóviharba rekedt az Megyes március 11 én késő ST Bécsi konferenciáról hazafelé tartva az elnök úr az éjszakát, az autópályán töltöttem, másnap március 15-én, délután több mint 14 órás várakozás után tudott egy gyűri autópálya teljes vonalán, korábban már több helyen is alkalmazott szalak segítségével létrehozott egyik lehajtón. Az elnök győrben számos hasonlóját utazóval együtt, még egy éjszakát vált, az időjárás és útviszonyok normalizálódnak 16. 16 Szlovákián keresztül jutott vissza Budapestre, tisztelettel kazda tünde, rendezvényszervező Magyar Tudományos Akadémia a kommunikációs főosztály. Vegyészve is mutatkozom be, mondja el a nacionáléját, és mondja el, hogy ön ezen a katasztrofális hétvégén, amelyet nem más, mint a természet okozott, akinek ez a dolga, vagy aminek ez a dolga, hol sokat sűr a nap, hol sokat esik az eső, hol meg sokat esik a hó, milyen feladatai voltak, és hogyan találkozott ön Pálinkás elnök úrral? Figyelek! Tiszteltel köszöntöm a rá. És még egyszer köszönöm a rendelkezésre, állását. Nagyon-nagyon szívesen, ez is a dolgom! Tehát én Györmoson Sopron megyek, kormány megbizony vagyok, a kormány hivatal és olyan helyzetekben, amikor katasztrófa vagy katasztrófali helyzet van, akkor az én feladatom a védelmi bizottság irányítása, annak vezetése. Hát sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy 2013, március 14-ét délutántól nagyon komoly helyzet kezdődött, Gyérmoson-Sokron megyében is a havazás és a rendkívüli szél miatt és nagyon sokan rekedtek az autópályán, mivel Komárom-Estergon megyében 12 kilométeren a rossz műszaki állapotú kamionok miatt, akik keresztbe fordultak az autópályán, óriási torlódás alakult ki. 15-én, amikor ez a dominózus eset... Menjünk egy kicsit vissza éppen abból adódóan, hogy a Védelmi Bizottságról öntetemlítés. említés. Ez a Védelmi Bizottság azon a, abban a megyében, melyik megyéről beszélünk? Győrmoson-Soprol Győr megyében mikor ült össze, milyen információk alapján, milyen döntéseket hozott? Nagyon sok döntést hoztunk. 2000, tehát, már 14-én a Védelmi Bizottság megkezdte a tevékenységét, mivel a Meteorológiai Szolgálat kiadta a piros jelzést, bár a győrmoson sopron megyének csak egy kis részére volt érvényes. Valójában ez a piros jelzés bármire is köteleze bárkit is. Nem kötelez, egészen addig, amíg olyan helyzet nem elő, hogy a hatóságok kötelezvényeket adjanak ki. Ez figyelmeztet. Ehhez mi kell? Ez a, a, a meteorológiai szolgálat előre jelezte, hogy 25 cm kó esett ki, és 100 km-t is meghaladó szél keletkezhet. Amikor a Védelmi Bizottság először összeült, akkor már havazott, vagy akkor még nem? Tudom, nem nézte ki az ablakon. De kinéztünk az ablakon, hát az épületbe be kell menni, és a Védelmi Bizottság az, az operatív törzs összeüléséből áll, megkezdődött a havazás. Tehát akkor ez még nem volt egy olyan óriási probléma, látszólag, de mi már akkor tudtuk, hogy a meteorológiai szolgálat nem alaptanul adta ki ezeket a jelzéseket, és akár hiszik a, a polgárok, akár nem, ezek az előjelzések mondjuk 80-90 százalékos pontossággal beigazódik. Ezek az országos meteorológiai szolgálatnak az előrejelzései? Így van. És én jól sejtem, vagy jól emlékszem, hogy egyébként maga a front onnan jött, ahol önök vannak, és onnan tartott kelet felé? Nem. Ez a, a front győrmosan sokról megyét kikerülte som, hogy Vecprém és Kumárom ektergom megyén, Fejér megyén keresztül volt keresztve, tehát ott volt ilyen piros riasztás végig. De nyugatról jött, vagy délnyugatról? Hát... De nyugatról jött, vagy, dél -nyugatról? vagy éjszaknyugatról. Tessék? Dél Dél-délnyugat. Igen. dél, -dél irányából érkezett, tehát ez egy mediterrán ciklon volt ami ezt a rendkívül időállást okozta. Akkor, amikor először összerült a Védelmi Bizottság, önök milyen döntést hoztak, vagy milyen intézkedést hoztak a tekintetben, hogy valószínűleg szükség lesz bármilyen beavatkozása függvényében annak, hogy mi történik? A rendőrség... Ilyenkor egyébként ki mindenki van benne egy ilyen, ilyen bizottságban? Katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, mentő, ki van még benne? Így van, ezek a főszervek, tehát az operatív bizottság, a védelmi bizottság operatív törzse ült össze, mi van? a a védelem a főirányító szervezet, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a közútkezelővel egyeztetve hajtjuk végre a feladatokat, és szükség szerint a hadseregnek az eszközei állománya vonható be. Ilyenkor ön a főnök? Öl... Ilyenkor ön a főnök? A Védelmi Bizottság vezetője én vagyok, de az eszközök felett e, nem kiszállnak, hanem megvan ennek a renge, törvénybe alkotott rendje, mert a katasztrófa védelemmel, a közútkezelővel, a rendőrséggel tényleg kell, mert pont azért van ez a bölcsek tanácsa, hogy a lehető leggyorsabb a legjobb döntést hozzuk. Tehát meg vannak azok a tapasztalatok azoknál az embereknél, akik részt vesznek ebben a munkában akik nem most kezdik ezt a tevékenységet, hanem már hosszú évtizedek óta irányítják ezt a feladatot. Ha, haladjunk kronológiában, csütörtök van. Hát, a csütörtök délután akkor már azt tapadta, hogy a megye útjain, a kiemelt fő útjain, tehát a két személyegyű utakon olyan idő, olyan idő van, ahol a kamion forgalom biztonságos levezetése nem történhet meg. Én jól emlékszem arra, hogy 15-én volt kamion, tilalom, de 14-én még nem? A kamionstop a nemzetközi kamionstopintek fintek estelét életbe. Tehát a, a kamionstopp még péntek reggelsebb volt egyébként érvényben az ünnep napon? A nemzetközi kamionstopp az nem. És a hazai? A Körmoson, sopron megyében mi elrendeltünk, tehát a Védelmi Bizottság elnökeként én elrendeltem a Mikor Mikortól? Sőt a, sőt a nemzetközi határátkelőket, Hegyeshalmot Ausztriából és Rajka irányából szlovák határátkelőt lezárattam. Tehát az azt jelenti, hogy a, az M15-esre és az M1-esre Ausztriából, illetve Szlovákiából a nemzetközi kamionstopp előtt már nem érkezhettek be kamionok, jörmoson sokszor. Ez mikor volt, volt érvényben? Ez mikor volt érvényben? Ez 15-től. Éjféltől? Igen. Mit tud annak érdekében tenni, hogy hazai kamionok ne tudjanak felmenni az útra? meg is tettük, tehát az M1-est zártuk a rendőrséggel. Tehát a rendőrségnek a járőrei kimentek a kamion fel és uh -huh. És egyszerűen nem engedtük fel a kamionokat. Tehát fizikailag nem tudtak felmenni? Fizikai, fizikailag nem tudtak felmenni. Azt legyen szíves megmondani, mert az ember ugye nem ennek megfelelően közlekedik, mondjuk az M1-esen. Az önterülete hanyas kilométer kilométerkőnél kezdődik? Körülbelül a százas kilométernél. Igen. Budapestről, az, eh, ott van a 0 kilométer, Budapest 10 kilométer. És egészen a határig ezek szerint az ön területe. Van hegyes halomig, de az autópálya, az egy érdekes, és ennek a szabályozását meg kell fontolni az autópályákra vonatkozóan, az autópálya kezelőnek olyan hatásköre van, amit a Védelmi Bizottság elnöke csak rendkívüketekben terjeszthet ki, tehát a hatáskörét. Mert hát most megtörtént, mert az autópálya kezelő nem tudta kezelni ezeket a problémákat, tehát annyi eszköze, hómarója, hótolója, hogy tis tisztítsa az utat, és az állami közúttelőnek a gépeit, amire nekem már volt ráhatásom, irányítottuk segítségként az autópályára, plusz a katasztrófa védelemnek a eszközállománya ment fel, és próbálta a megrekedt kamionokat egyrészt talpra állítani Nagyon sok rossz műszaki állapotú kamion közlekedett, amik természetesen nem magyar rendszerűen mennek, hanem főleg balkáni. Hát ez volt egy nagyobb gond, hogy a balkáni országokból érkező kamionoknak a műszaki állapota nem volt megfelelő. A másik nagyon nagy probléma az volt, hogy a közlekedési, morál a közlekedési fegyelem pont ezek részéről volt hihetetlenül rossz, ugyanis a műszaki leálló sávot minden országban, ha ránézünk egy francia, német, osztrályt hasonló helyzetben lévő útra, akkor ott a két sávon állnak az autók a műszaki mentősáv szavakban. Itt voltak olyan esetek, hogy a két sávon plusz a műszaki mentősáv egymás mellett öt autó állt. Fizikai szükség volt, hogy éljük menni, és a kiküldött mentőautók, tehát a műszaki mentőautók nem tudták megfezelni őket. És ezt mondanom, hogy ezen a hétvégén nagyon-nagyon sok német-osztrak volt érkezett Magyarországra az autópályán, akiben nem német és osztrák állampolgárok utaztak, hanem szintén a balkárra siető emberek, akikkel még a szóváltás is nehéz volt, mert németül is nagyon korlátozottan, angol is nagyon korlátozottan tudtak. Ők melyik irányba haladtak? Ők Bécs-Budapest irányába haladtak. Uh -huh. De ha már itt tartunk, akkor ez egy fontos dolog, nézzük akkor az autópálya másik oldalát. Ugye az egyik oldalán van ez az állapot. Mi van a másik oldalán? 13 olyan pont volt, ahol a kamionok az autópálya forgalmát lezárták. Ez Fejér megye, Komárom-Estergon megyében. De most a másik oldalról beszélünk? A Budapest hegyesolom irányáról beszélünk. Igen, de most azt kérdezem, hogy a másik oldalon mi volt? A másik oldal alatt mit értünk? Hát a, a, a Bécs-Budapest irány. Na Bécs-Budapest irányba gyakorlatilag mentek volna az emberek, de mivel Komárom Esztergom megyében mint egy olyan kamion baleset, ami a szalakorlátot átszakította és mind a két sávot lezárta, gyakorlatilag betorrozott Budapest irányába és Budapest irányából is a forgalom. És ez okozta az igazán nagy gondot, mert közben volt az óriási viharos erejű szél, intenzív hóesé. Ez a, egyébként az, hogy ez a másik oldal is bekövetkezett ez a baleset, ez egyébként időben mikor volt? Ez 17 óra. Csütörtökön? Az a nagy baleset. 14-én. 14-én. Ami tehát azt jelenti, hogy a kamion fölött mind a két oldalon voltak torlódások. A kamion alatt pedig mármint Budapest irányában ott más volt a helyzet. Így van, de nem csak ez az egy ilyen jellegű kamion baleset történt, hanem mondom 13, tehát a rossz útviszonyok... De nincs. most melyik oldalon történt ez a 13? Ez folyamatosan... De mind a két oldalt összeadta, vagy csak az egyik oldalon volt 13? Siettek, tehát itt egy óriási hiba a kamion vezetők, nagyon siettek, tehát nem tartották be sem a követési, sem a közlekedés is, jönnek megfelelő. vagy ezek szint, akkor használták azt a belső sávot is, amit nem lehetett volna? Mindenhol össze-visszamentek, és ócsi sebességgel, tehát megállni sem tudtak, mert olyan rossz műszaki állapotban voltak a gumik, hogy egy ilyen esetben... Se... Valójában megpróbáltak kikerülni arról a területről, ahol ez a havazás volt, abban a reménykedve, hogy ki tudnak törni belőle? De reménykedtek, bár ezt senki nem ismeri el, mert pontosan tudják, hogyha erről beszélnek, akkor a közlekedési szabályoknak vétettek, és ezt más országokban nagyon ritkán teszik. Megint most úgy érezték... Most gyakrabban van békeidő, mint nem békeidő. Vajon ön tud-e, vagy akar-e olyan javaslatot tenni, ami ezentúl a kamionoknak a, a határszakaszon való jelentőse felülvizsgálatát jelenteni, ami persze óhatatlanul azt eredményezni, hogy egy sor kamion Romániában, vagy Szerbiában, vagy nem tudom hol marad, Valóban. mert hogy egyébként a, a műszaki paraméterei nem teszik azt lehetővé, hogy átlépjék az országhatárt. Igen, ezzel foglalkozni kell, ez egyértelművé vált a mai alkalommal, sőt már az osztrák ismerőseim is jelezték, hogy ezt urúban fogják vizsgálni. Ezek a tanulságok náluk is jelentkeznek folyamatosan, mert amikor megállnak ezek a kamionok ilyen időben, akkor hihetetlenül nehezen tudnak elindulni, egymást tologatják, húzogatják, hogy mozgásba jöjjenek. Mit tudott ön tenni akkor, amikor kialakult ez a helyzet, Részint mentés ügyben, részint tájékoztatás ügyben, részint bármilyen ügyben ön volt ennek a Védelmi Bizottságnak a feje, gondolom visszaemlékszik erre, lehet, hogy nem tudok olyasmire kérdezni, amin történt, legyeszves meséjel. Természetesen a katasztrófa védelem a rendőrséggel egyeztetve. megnyitottuk azokat a melegedőket, ezek iskolák, polgármesteri hivatalok... Ja, ahhoz ugye le kellett jutni részint az M1-esről, részint ugye más úton közlekedőket érintett ez. Mennyire voltak közlekedhetők egyébként az utak? Lészint a lehajtók, részint a, a közutak? Az érdekessége a dolognak az, hogy a települések belterületén, mivel azok szélvédettet helyek e, általában, ott kevésbé jelentkezett ilyen probléma. Nyolc olyan településünk a benne, ahol a belterületkútat is nehezen voltak járhatók, de például városának az utcai e, Köszönhetően annak, hogy a Dőri Városgazdálkodásnak a gép folyamatosan takarították, tökéletesen járhatók voltak mindenhol. Tehát ha le tudtuk hozni az autópályáról és a főközlekedési útvonalakról a berreketteket, a városban, a város környékén már tökéletesen... Ez mennyi ideig működött, hogy le tudták onnan hozni őket? Hát ez volt, akit három óra tudtunk lehozni, volt, akit több, mint 20 óra tudtunk lehozni. Milyen gépparkkal rendelkezett ön? A közlekedés, tehát az autópályán elvileg, elvileg csak az autópálya üzemérnökségnek a gépei közlekedhetnek, munkagépei és a katasztrófa védelemnek a gépei. Meg kellett osztani az erőinket, mivel azért a főútvonalakon is voltak elakadt kamionok és voltak életveszélyben lévő emberek, tehát oda is kellett erőket biztosítani, de mihelyt ott olyan bezártuk, nem engedtünk fel senkit a kétjegyű autó, autó utakra, Utána a teljes erőinket idekeztünk az autópályára koncentrálni, hogy minél gyorsabban tudjuk melegedőre vinni azokat az embereket, akik az autópályán rekedtek. A győri rádiókról legendák szólnak szemben a Közszolgálati Magyar Rádióról, amely, de ezt most nem fejezem be, Tudott-e, vagy akart -e, vagy ezek a rádiók önként működtek így, mondván, hogy a bentrekettek vagy a nem bentrekettek tájékoztatása, legalábbis arról az oldalról, ahol én közelítek, nevezetesen a média oldaláról, valószínűleg a bentrekettek oldalán is, de én most a média oldalát képvisel akarva akaratlanul, annak a jelentősége tízes skálán tízes. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan rádióadók itt a régióban, akik összefogtak és közös műsor üzemeltettek, sokszor én is belehallgattam az őm. Ezek teljesen önszántukból tettek itt, Tehát semmisére iniciatívát, semmiféle kezdeményezést nem kaptak erre? É, én úgy tudom nem. Ők látták, hogy gond van, baj van, ők összefogtak és tették a dolgukat, és az autóból betelefonáló véleménye alapján, plusz a hivatalos információkat, amiket óránként az országos központok ki, illetve amik én juttattam el, várjuk, ezeket beolvasták. Örendszeresen Itt... tájékoztatott? Köszönöm. Ő tájékoztatott ezek szerint? Hogy nem, hogy nem. Azt kérdezem Öntől, hogy felmerült annak a. a tehát hogy esetleg de ez nem az ön területe, hogy Komárom Esztergom megyében vajon mennyire jól cselekedett az állami autópálya kezelő, ott az aláshozás egyebek ügyében végül is. Azon a területen, ahol önkompetens, tehát Győr-Sopron Moson megyében, ott az állami autópálya kezelő mindent elkövetette annak érdekében, hogy ebből ilyen katasztrofális állapotok ne alakuljanak ki már, ami az utak kezelését illet hiszen aztán a havazást ő se tudta leállítani. Hegyeshalomék győrközött, az autópálya mind a két oldalon tökéletesen járható volt. Az, amikor az osztrákok bejöttek őket, ki kihívta ki és valójában, milyen eredményt értek el? Hát ez egy érdekes történet, mert őket az országos központ, az osztrákok felajánlották a segítséget, hómarókat kért az országos központ, ám hótólókat kaptunk, öt dalap hótólót. Most ezek a hótólók ezeken a másfél-két méter magas hótólracokkal nem nagyon tudtak mit kezdeni, tehát ők ugyanúgy ott szenvedtek és próbáltak küzdeni, hogy valami legyen, és inkább már az utak utó tisztítására lehetett őket használni. A bejövő mentő segítség az pedig az embereknek a segítségét, tehát az ellátásában segített, ők gyakorlatilag ráfutottak arra a sorra, aki várakozott Budapest felé, és nem voltak hajlandók lejönni az autópályáról. És hogyha megengedi, akkor így csatolnék oda-vissza a Pálinkás úrnak a történetéhez. Figyelek. Most már kezdek ilyen népesei hősé avazsági, <gül> ami nekem lehet, hogy hizelgő, csak hát nem hány éves? vagyok rá ért. Nem vagyok rá, rá hány éves? Hát az igazság... Elnősz, hány éves ön népesei hősön? Én látom ötven, már a gyermekeimnek, meg az unokámnak kell majd népmeséket nép mesélni, és azért e, alaptalan lenne, hogyha ezek a népmesé-fólam szólnának, hogy én, mint a megmentő e, szereplek, mert szó nincs, bár lehet, hogy büszke lennék rá, hogy ilyen lenne, de nem, nem erről volt szó. E, tehát a szalakorlátoknak az átvágására engedélyt kaptunk. A jegyzem meg, hogy ez egy nagyon komoly dolog a szalakorlát átvágása, Hát most, amikor már megindult a forgalom, ez nagyon komoly baleset veszélyt egy magában. Tehát nem véletlenül nem engedik ok okkal-ok ok nélkül ezeket korlátlanul átvágni, mert ha egy kamion pontot szenved balesetet, ahol átvágott vagy át van vágva a szarlakorlát, akkor ott nagyon-nagyon súlyos baleset keletkezhet. Elmondok egy példát. Két fő reggel mentem Mosomagyarováról az autópályán Győr irányába. Előttem a harmadik autóban ülök, egy osztrák Bécsi rendszámú Audi eh, gépkocsi, hát neki ment egy kamion. Ott a szemünk láttára megy meg egy fiatal ember. Szabálytalanul megállt a műszaki leállósában a, eh, a személygépkocsi, és egy eh, azt hiszem, hogy német rendszámú kamion, nekiment, és úgy nekikente a szalakorlátnak középen ott körbött, hogy a tűzoltók látszán ki az Erhun Tragédia volt. Teljesen száraz, napos idő volt, és valaki oktató megállt, aki lábosságon nem tetzi ki vétű, nem tett ki jelzést, hát az belőle, nem kellett hozzá, és hogy mondjam, hogy ez a volt, Ügyetlen egy ember életet nem követel ez a rengeteg baleset, amit kezdett. Vége volt a hóbiharnak, újra találos az baleset. elnézést visszatérve a Pálinkás esetére. Tehát a katasztrofa védelmi kollégák az választák át a szarlakorlátot, hogy a Győr és Budapest között lesztegő embereket próbáljuk visszafordítani, hiszen a Budapest irányából, a Hegyesorod irányába az autópály teljesen üres volt, csak hótorlaszok voltak, amiket igyekeztünk takarítani és ezeken a több mint tíz átlágáson fordítottuk vissza az embereket, és amikor itt kim voltam az autópályán, és megálltam több helyen, próbáltam beszélni azokkal az ott várakozó autósokkal. Nagyon sokkal nem is tudtam beszélni, mert vagy románul, vagy albánul, vagy bulgárul beszéltek. Volt olyan magyar úr, akit megszólítottam, és mondtam neki, hogy uram, ott van egy mutás a szavakorláton, Jöjjön vissza, mondta, hogy ő három hetet, három hetet Afrikában töltött, ki fog ő ki fog bírni, kellene, ki fog bírni még egy pár órát, tehát ő nem akar visszajönni a győrbe. Pálinkás úr, amikor át lett vezetve az autópályán, ő ott 14 órát ott leszegelt az autópályán, azt mondta, hogy ő szót fogad a hatóságnak a kérésének, eleget, és visszajön Győrbe. Utána még sikerült meggyőznöm a embert, hogy jöjjenek vissza. Volt, aki azt mondta, hogy Magyaros Magyarul csak, hogy érthető legyen, ugye ahol cserjék vannak, ott egyébként sem lehet átvágni az autópályát. Vannak bizonyos pontok, ahol lehet, és egész egyszerűen úgy adódott, hogy Pálinkás József eh, csegyártmányú autója pontosan egy ilyen átvágási pontnál volt. Ráadásul egészen véletlenül, bár hihetetlen, de mégis így adódott, legalábbis nekem semmilyen ellenkező információm nincs. A Kisalföldnek a fotoreportere. És pont ott volt, ön is ott volt, és ez a három dolog találkozott akkor, amikor ott megnyitották a szallakorlátot. Nem pont ott volt a Kisaföld újságírója, hanem a Kisaföld újságírója az autópályán kárt fotózott ami nagyon jó dolog, hogy reális tudósítás legyen. És ő ért meg olyan helyre, ahol szalad átlágás van. Címlapfotó készült is, és jelent egy fotó a címlapon, hogy a szarlakorlátot a tűzoltól, a katasztoktól ide a át, és hogy fotózta az eseményeket. Most megjelent, hogy az olvasóink információja szerint, aki ott volt azon a területen, mikor a pálinkás József, átjött, ott senki nem fotózott, csak a Kisalfördnek a fotoriporterre, és utána ezzel meg a Kisalfördbe, hogy olvasóink, beszámolója. Hát én végig beszéltem mindenkivel, három budapesti ember volt azon a ponton, plusz az elnök és román és bolgár állampolgárok, Imáron nem rabolva az ön idejét. Azt kérdezem, hogy ott, ahol átvágták a szallakorlátot, ami valójában nem átvágás, hanem ugye a leszerelése, ott Pálinkás József autója haladt át elsőként? Igen, elsőként ő haladt át. Hány autó jött még át? Van. Utána még 80-an jöttek át azon a ponton, akik visszaértek körbe. Én azt kérdezem öntől, hogy ugye felvetődött tegnap, elmesélte a történetet, ugye, ami arról szólt, hogy utána is jöhettek volna, de akik ott voltak, szintén olyan vendégmunkások voltak, akik azt mondták, hogy ők kivárják, amíg felszabadítják az autótat. Én azt kérdezem öntől, hogy önnek olyan jogosítványa nincs, hogy ön egyébként parancsot adjon, hogy ezt nem tehetik meg annak érdekében, hogy a mögöttük levők is ki tudjanak jönni? Hát sajnos volt nincs ilyen lehetőségem. én csak kérhetek az én csak kérhetek, amikor olyan veszélyhelyzet van, például árvízvédekezés kapcsán, amikor kitelepíteni, ki, ki kell telepíteni valakit, és életet kell menteni az életvédelmi érdekében, adhatok egyértelműen kitelepítési utasítást. Most itt életveszély nem forgott veszélyben, tehát ott voltak, kaptak élelmiszert, kaptak italt, aki kér, igényelte kapott akarót, tehát közvetlen életveszély nem volt, én ebben az esetben csak kérhettem, hogy jöjjenek el. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, van-e még bármi, eh, amit el szeretne mondani? Őszintén örülök, hogy összehozott bennünket a sors, és ugyanilyen őszintén sajnálom az apropót. De van-e bármi, amit még el szeretne mondani? Én úgy érzem, hogy ami bennem volt, elmondtam, nagyon korrektan meghallgatott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Én Egyrészt örülök annak, hogy Lázár Jánosnak volt igaza, sajnálom, hogy a Kisalföld ilyen félreérthető módon fogalmazott, amire a sajtó egy része ráugrott, de én mindenféleképpen hitelt érdemlő, vagy legalábbis valamilyen módon megjelenítendő hírt ként tolmácsoltam, hiszen ezt nem én fabrikáltam. Örülök annak, hogy az a verzió győzedelmeskedett, amit Lázár János képviselt, miközben az igazság az ebből a szempontból nem hit kérdése, hiszen ön az, aki ott volt és Pálinkás úr, Pálinkás úr nem állt rendelkezésre, ezt tudomásul veszem, de nagyon készséges volt az aparátus. Ugye itt alapvetően azok tudnak hitelesen tájékoztatni, akik szemtanuk, én az nem voltam, én százalékig elhiszem azt, amit ön mond, és semmilyen okom nincs, hogy bármiben is kételkedjek abban, amit ön cselekedett, és most olyan hangzatos mondatokat, amilyen hangzatos mondatokat egyébként ilyenkor szoktak mondani, nézze el nekem, nem mondok, örülök annak, hogy ma beszélgethettünk, és még egyszer sajnálom az apropót. Nagyon szépen köszönöm a kedvességet. <laughs> Ez nem kedvesség. Ez inkább korrektség, ha az kedvességként hat nem fogom visszavonni. Nagyon szépen köszönöm széles a rendelkezésre állást. És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő A Honolba jelesít Radován, aki az Eszte Bank elnök vezérigazgatója. Legyen szíves segíteni nekünk, mit kell tudni Ciprusról, nem a tekintetben, hogy a történelme hogy alakult, hanem hogy ami Cipruson történik, az begyűrűzik -e hozzánk, mint az olajválság, amiről tudtuk, mert megmondta Kádár János, hogy nem fog begyűrűzni, de az olajválság speciál erősebbnek bizonyult Kádár Jánosnak. Hát remélhetőleg, nem fog begyűrűzni, egyrészt azért sem, ugyanis a ciprusi bankrendszer néhányszor nagyobb, mint a titrusi GDP, és ennél fogva természetesen sokkal többe is kerül a bankszektornak a megmentése. Másrészt viszont, ami nagyon-nagyon érzékeny ez az, az, hogy először kérték meg nem a tulajdonosokat, nem a, tehát a részvényeseket, nem azokat, akiknek van értékpapírjuk volt a bankokban, hanem direkt be a betéteseket, hogy járuljanak hozzá ehhez a mentőakcióhoz. És az egész, ami a legrosszabb az az... Elnézést egy másodperc, az... másodperc, egy másodperc, egy betétes hogyan tud segíteni? Hát egy betétes úgy tud segíteni, hogy a betétes lenyírják, mint a birkát, elvesznek tőle 6-8-9%-ot, és tulajdonképpen ezt a pénzt beforgatják a, a bankrendszerbe az állami kasszán keresztül, tehát még egyszer azoknak, akiknek például volt 50 ezer eurója, azok állítólag majd a bankba kell, hogy hagyjanak 3 és ezer euró, tehát közel 7%-ot, de mi legrosszabb ebben az egészben az az, hogy ez a séma, hogy kitudódott már vasárnap este, hétvőn egyik kincsén nyitottak volna ki a bankok, kedden se nyitottak ki, sőt, ma se nyitnak ki. Tegnap este ezt még le is a parlament, de hát még úgy tudódott ki, hogy ez az ötlet még meg se volt szavazva, tehát hogy mi lesz majd csütörtökön amikor bankok kinyitnak, ha kinyitnak egyáltalán ezt az égvilágon senkirem tűzge. nem Duronelli Péterrel arról beszélgettem, és ő adott egy történelmi kitekintés, de ön egy bank vezetője, hogy van az, amikor egy bank nem nyit ki? Hú, á, azt már láttam többször is, ugyanis uh, más országokban azért már megesett, az, hogy bankot nem nyitottak ki, Hát ez egy elég kellemetlen dolog, ami. Az kidenti el? Az Elnézést, az ki dönti el? Ön? Azt a bankfelügyelet dönti el. Tehát természetesen kétféleképpen nem lehet kinyitni a bankot. Egyrészt azt, hogy a tulajdonjog azt mondja, hogy nem szabad, másrészt meg azt mondják, a felügyeleti szervek, hogy nem szabad kinyitni. De ez esetben melyik történt? Ez esetben ugye a felügyeleti szervek, illetve az állam azt mondta, hogy nem szabad kinyitni, mert mi nem tudjuk pontosan, mit fogunk csinálni a betétesek. Tehát a bank egyébként saját maga kinyitott volna? Tehát a bank az kinyithatott volna, de abban a szent pillanatban, hogyha kinyithatott volna, akkor mindenki felvette volna uh -huh. az összes pénzét. És Magyarul nem a bank döntött így, hanem az állam, illetve a felügyelet. Az állam, illetve a felügyelet Igen. Dönt, ciprusan, hogy uh -huh. és hogyha Egyébként, hogyha egy bank dönt úgy, hogy ő bezár, akkor az állam vagy a felügyelet erőszakkal kinyithathatja? Most nem arra gondolok, hogy az ajtaját felfeszíti. Make szép... Ez is a felügyeletnek a dolga. Minden további nélkül megcsinálhatja. Mert de hogyan tudja azt megtenni, hogy egyben a, az egész szolgáltatását aktiválja? Hát erről ez természetesen nem tudja meg. Erről van szó? De azért a vezetőségnek mindenképpen érdeke az, hogy a felügyelet kérésének idézőjel eleget tegyen, ugyanis ezek után, hogy az ember ezt nem tezi meg, akkor valószínűleg elbúcsúzhat attól a bankrendszertől. Mármint, hogy a És ugye akkor ez azt jelenti, hogy az a bizonyos állam, illetve az a bizonyos bankfelügyelet, legalábbis, ami Ciprus esetét illeti, nem egy banknak üzeni ezt, hanem az egész bankszektornak. Igen, az egész bankszektornak. Beleértve az államot is. Igen, mert ugye, az uh, hát egyébként itt az állam, ezzel a bankszektor, ezzel összejártott, illetve a bankfelügyelet, mert természetesen is arról volt szó, hogy az európai Unió azt mondta, mi adunk 10 milliárd eurót. De viszont kérjük, hogy ti is járuljatok hozzá, és ugye ebbe a úgy néz ki, hogy még a mai napig se döntöttek, amit előmondtam a parlament, visszaadott ezt a történet javaslatot. Közbe vágtam annyiszor, de egyszer akkor, amikor arról kezdett beszélni, hogy ön már látott ilyet. Igen, igen. Tehát láttam ilyet, emberek sorban állnak, emberek várják a pénzüket, uh, Egyébként ilyen akciókat mindig hétvégeken szoktak csinálni, tehát uh, már igyekszik a bank, illetve a bankfelügyelet megmondja a betéteseknek, hogy nem tudom én, hogyha hétvőn pénzüket szeretnénk fölvenni, akkor át kell menni egy másik bankba, és ott tudnak hozzájutni a pénzükhez. Természetesen itt is van egy rész, ameddig az állam garantál országtól függően. Európai Unión belül ez 100 ezer euró, kisebb országokban Európa unión kívül lesz 20-30-50 ezer euró, tehát addig garantálja az állam, a pedig... Ami maradni után behajtják a hiteleket, amit fognak kapni majd a betűkesek. Minden Mindenesetre nem egy kellemes érzés. Uh, igen, el tudom képzelni, addig, amíg az ember csak el tudja képzelni. Uh, vég? Igen. Hát igen, de ezt nehéz viszont elképzelni, hogy ez hogy működik a gyakorlat. Ha már itt tartunk, akkor van-e arra nézve számítás? És akkor ugorjunk Magyarországra, de te természetesen nem amiatt, mert ez nálunk bekövetkezik, hanem mert az ember akkor elkezd azon morfondírozni. Szerbül van olyan szó, hogy morfondírozni? Uh, nincs, hát nincs. Nem csak ez egy olyan szép szó. Szóval azon kezd az ember morfondírozni, hogy vajon mennyi pénz lehet otthon. Hogy erre vajon van egy számítás, mert ugye egyfolytában azt lehet hallani, hogy olyan összegek kerülnek elő, amilyen összegekről valószínűsítés sincs, vagy van? A pontos valószínűsítés nincsen, de viszont, hogy az ember megnézi, hogy a végtörlesztésnél mennyi pénz került ki valahonnan Dunnákból, vagy nem te honnan szerték ki az emberek, a ugyanis uh, a túlnyomó többsége ezeknek a hiteleknek uh, mármint nem új hitelekből lett visszafizetve, hanem abból a pénzből, amit valahol az emberek valamilyen módon tartani. Ez önt konkrétan önt, Jelasígy Radovánt meglepte ennek a mértéke? Ez meglepett szerintem mindenkit, jó, uh, szerintem még az adórigat is meglepte, hogy mennyi pénz van itt még itt, ott, amott, és mennyi pénzt tartanak az emberek. Ez vajon régiós sajátossága? -e? Olyasmit kérdezek, csak szeretek önnel beszélgetni, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi a sejtése, vagy mi a véleménye. Vajon ugyanígy lehet-e Szerbiában, tehát nagyobb azonosság, vagy nagyobb hasonlóságban Magyarország és Szerbia, mint Magyarország és tudom is én, Németország, vagy Olaszország és Szerbia, és Németország és Olaszország között? E tekintetben? Igen, Igen mindenféleképpen, ugyanis úgy néz ki, hogy az embereknek itt sokkal résebb a memóriájuk azzal kapcsolatosan, mikor és mennyire égetik meg magukat és ezt az emberek szélesebben tartanák egy picit több pénzt otthon. Másrészt meg itt van a fekete gazdaság kihatásait, mert hogy az, azért nagyobb Magyarországon, Szerbiában, Horvátországon és ennélfogva az emberek is a tranzakcióknak az egyik nagy részét még tovább is két pénzben folytatják. Anélkül, hogy statisztikus csinálnék önből, nagyjából sejthető, hogy mennyi idő kell ahhoz, ráadásul mennyi béke év, hogy ez a berögződés, ez megszűnjön, vagy jelentős mértékben csökkenjen. Ez ugye nagyon érdekes, és ez attól is függ, hogy milyen sokáig tartják ezt az emlékezetet az emberek. Egy példát szeretnék mondani, tehát Németországban egyszer volt egy hiperinflácia 30-as évek elején, és ezt az emberek még ma is uh, uh, állítólag, tehát valahogy valaminél fog volna jól emlékeznek, hogy Németországban az infláció az egy citok szó, uh, más országokban ez másképpen működik, uh, de még egyszer ez nem csak attól függ, hogy mikor volt ez az esemény, hanem az is, hogy mennyire rögződött be, mennyit veszítettek az emberek, és attól is, hogy mennyire emlékeztetik az emberek ezekre az eseményekre. Azt árulja el nekem, hogy az, hogy a tegnap a parlament kicsit külpolitika... Cipruson úgy döntött, ahogy döntött. Az mennyire volt meglepő különös tekintettel mondjuk Görögország, de akár Portugáliával, vagy Spanyolországgal összehasonlítva? Miközben tudom, bár részleteiben nem ismerem, hogy ezen országok halmaza nem pontosan ugyanaz. Ciprus egyáltalán nem ugyanazokban a válságjelekben szenved, mint amilyen válságjelek és tünetek vannak Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában. Én erre inkább egy más szót használnék, ez egyszerűen komolytalan. Tehát komolytalan az, hogy szombaton vasárnap kitudódik az, hogy mit kéne meghozni a parlamentnek. Ennek alapjában egyesség, és aztán nem hozzák meg ezt a parlamentet se hétvőn, se kedden, és tulajdonképpen ezzel aztán tényleg egy óraási káoszt kreáltak. Magyarul, hogy nem az unió elvárása volt nevetséges, hanem az, ahogy erre Ciprus reagált? Uh, egyrészt azt, amit gondolom beígért, mert én tisztán kétlem, hogy az unia azt mondta, hogy neked ilyen-olyan illetve, amolyan módon kell ezt a pénzt hozni, tehát ezt meghoztatták volna valószínűleg más féleképpen is. És ugye az, hogy most 100 ezer alatt ilyen lesz a, a, a ráta, 100 ezer fölött, amolyan lesz a ráta, tehát tisztán kétlem, hogy erről is az Európai Központi Bank, illetve a nemzetközi Valuta Képvisel döntött, De ha egyszer eldöntötték, ha egyszer csináltak ilyen törvényjavaslatot, akkor már illet volna ezt még mielőtt kitudóig el is fogadni, ugyanis ezek olyan dolgok, hogy ez egyszer kimegy a nyilvánossága, és nem fogadják azokat már térek katasztrófa. Azt kérdezem Öntől, hogy legutóbb a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ülésén ismét szóba került a miniszterelnök úr részéről, tehát most Magyarországon járunk. A Magyarországi bankszektornak a szerkezete különös tekintettel arra, hogy abban milyen mértékben van jelen a magyar, illetőleg a külföldi, tehát a magyar tulajdonú és a külföldi tulajdonú bank. Mit gondol ön az egészséges bankszerkezetről? És ezügyben akkor a miniszterelnök úr felvetését önnek nem kell kommentálnia, hanem egyszerűen azt kérdezem, hogy van-e egészséges szerkezet, és ha van, akkor az Magyarországon az önvéleménye szerint megvan-e, és ha nem, akkor mi hibázik belőle. megvaló, ne? Ezt a mondatot újra fogjuk kezdeni. If... Már volt a király Jurival is olyan, amikor valamit mondott, és aztán ő, tényleg azt hittem, mert vicceltem, mert mondtam neki, hogy a kosutéri építkezésre ne tegyen megjegyzés, és azt mondta, hogy tényleg ne tegyek. Ugye pontosan az idézet így szó közben megtaláltam. Orbán a pénzügyi válságból azt a tanulságot vonta le, hogy nem egészséges, hogy a magyar bankrendszernek ekkora mértékben külföldiek, a tulajdonosai megismételte korábban bejelentett célját, hogy a bankok legalább 50%-a magyar kézben legyen a takarékszöletkezeteket említette, mint lehetőséget ennek elérésére, és azt is mondta, hogy a Posta környékén is változás. Lesznek. Az én magáninformációim szerint, mint hogyha a bankó populára is el volna tegnap, de erre nem teszem le a nagy esküt, illetőleg, ha letenném, a olyasmit mondanék, amiért nem vállalhatni felelősséget. Igen. Az élet meg majd nem hozzák, és nem tennék különbséget külföldi és magyar bank között, ugyanúgy, hogy nem tennék különbséget külföldi és magyar vállalat között. Szerintem vannak jó bankok, meg vannak rosszak, vannak jó vállalatok hogy milyen a, a, a, milyen a tulajdonosi szerkezetük, és ez tulajdonképpen a gyakorlat is bebizonyítja tehát Magyarországon is azok között, akik nyereségesek van, külföld és belföld is, ugyanúgy azok között, akik veszteségesek van, ilyen is, olyan is. Um, tehát mondom, szerintem ez a fő megkülönböztető, és uh, szerintem arra kéne inkább koncentrálni, milyen módon lehetne azt elérni, hogy a bankok még többet hitelhetenek egyrészt, másrészt meg az, hogy hogyan lehetne hitelkeresletet jelentősen növelni, annak érdekében, hogy ebből a hitelezésből újra gazdasági növekedés legyen, minél előbb ugyanis ez mindenkinek a problémáját megoldaná a politikának és a bankrendszernek. Jó, de hát ugye én, én már csak ön tudom idézni ez ügyben, mert már olyan sokat beszélgettünk, hogy ugye a másik oldalon az is kell, hogyha Netán létrejönne ez a kínálat, hogy akkor a keresleti oldal is abban bízzon, hogy neki érdemes felvennie ezt a pénzt, hiszen ön volt az, aki azt mondta, hogy ami kockázatot látnak e, a keresleti oldalon, akkor nem fognak élni a kínálati oldal lehetőségével. Igen, Fianor úrcsak, ugye itt két dolgot kell megkülönböztetni, ugye egyrészt az, hogy több hitel, másrészt meg az, hogy olcsóbb hitel. Igen, igen, pontosan. De természetesen mindenkinek szüksége van olcsóbb hitelre, és mindenki szeretne egy kamatozású betétet kapni a banktól. Viszont az, hogy olcsóbb lesz a hitel, az még nem jelenti azt, hogy az emberek több hitelt fognak fölvenni, tehát még egyszer ennek mindenkinek örülni fog. De azért az ember elgondolkozik ma, hogyha most én önnek annak egy milliárd forintot árulja nekem, mi az a bombaja üzlet, amiben ön ezt betenné, és amiben biztos lenne, hogy majd megkeresi a 8-9-10%-ot az elkövetkező 10 éven keresztül. Tehát ilyen üzletekből is mondom, ennek semmi köze nincsen a magyar politikához, hanem egy ilyen gazdasági, válságos időben azért nem olyan könnyű találni a üzletet, ahol érdemes befektetni egy milliárd forintot. Rendben van, majd legközelebb beszélgettünk, két-három hét múlva három, akkor majd addig gondolkodom, hogy mire tudnám elhasználni ezt, az, most hirtelen nem tudnék mit mondani, tehát most, most egyenre nem élnék ezzel a lehetőséggel. Tehát lehetszíves ne használja el, hanem jövő elő olyan nagyon jó befektetéssel, jó? amiben ön bízik, és ami oda teszi az ön által megkuporgatott pénzét is, ingatlanát is, és uh, amiből majd azt mondja, hogy ez lesz majd a, a, az évtizednek a képzészet. Megkuporgatott, ezt el tudnám mondani angolul? Uh, nem, ez sajnos nem lehet. Csak <gül> hogy milyen szép szavakkal tudunk kölcsönösen élni. Uh, az iránt érdeklődöm, hogy most éppen a bankszövetség, aminek változatlanul nincsen elnöke, de talán majd egyszer lesz, tárgyal-e bár... Tessék? kell lesz. Pénteken lesz? Hát pénteken lesz a választás. Igen? De igen. Ön is lehet? A... Uh... Én előre mondtam, hogy köszönöm ezt a megtiszteltetést, de jelenleg annyi munka van a bankban, és, és ezért én szívesen várnék még egy ezzel a funkcióval. De egyébként érdekesnek tartom, és szerintem sokat lehet ilyen időbe is tenni a bank és a bank. De a többiek majd akceptálni fogják az önkérését? Uh, hát megválasztani, csak azt lehet, aki hagyja magát megválaszolni. Ebben igaz, nem fog önnel vitatkozni. Uh, Van-e jelenleg aktív tárgyalás kormány és bankszövetség között is, ha igen, az miről szól? Um, ma lesz 11 órakor egy tárgyalás a, a, a, a, a bankszövetségen belül, és aztán az a fő pontosan majd megbeszélni azt, hogy kivel, mikor, hogyan, de egyébként uh, van ugye egyrészt az önkormányzatokkal kapcsolatosan, másrészt pedig ugyanúgy, uh, uh, uh, tehát több téma is van, tehát mi lesz. Itt most adósság rendezésről van szó? Nem, hanem témákról, mint például a, mi lesz majd a várfolyangáta, amely hivatalosan jövő héten péndeken lezár. Tehát most úgy tűnik, hogy nem lesz hosszabbítása? jelenleg ugye nem tudunk róla, hogy ennek lesz hosszavítás, hamar szerintem a bankoknak a túlnyom ilyen is szeretné, hogy ennek lenne hosszavítás. Másik Régen fordult elő, hogy, hogy így, így alakult az életet, hogy a bankok szerették volna. Milyennek az oka? A, a biztonságnak a megteremtése az adósok terén, vagy nem akarom kitalálni a gondolatát? Mert hát szerintem abban semmi gyanús nincsen, hogyha valamit a bankok is De Én nem, nem semmi gyanúsat nem találtam, én csak azt mondtam, hogy ritkán szokott ez előfordulni ezen a módon, de semmit nem találtam gyanúsnak. Ráadásul én önt jelenleg nem akarom semmilyen vonatkozásban leolvasni, mint valami számháborúban. Tehát azt tudom tehát ez egy. Um, uh, uh, egy olyan uh, árfolyamgát, amit ugye fölépített az állam és a bankok együtt, amiben tényleg nagyon sokan belementek, és ezzel kapcsolatos egyébként most is ma beindul a reklámkampány, amit a bankok, illetve az állam együtt finanszírozott, és szerintem ennek érdekében, hogy még, több, még többen kihasználják, igenis jó ötlet volna szerintem ezt meghosszabbítani. Tehát ezzel kapcsolatosan, utána a növekedési paktummal kapcsolatosan mindenképpen le kell, írni, le kell ülni, és ugyanúgy meg kéne nézni és hallani azt is, hogy amikor egyik-másik dolog beszéltek a politikusok, hogy akkor pontosan mire gondoltak, és hogy milyen módon szeretnék ezt megvalósítani. Jól működik az emlékezetem, ha abban az van, hogy az Eszte Bank ez elég jó számokkal rendelkezik, már, mint hogy hány ügyfelét sikerült erre rávennie. Igen, tehát mi tulajdonképpen az átlagon egy pici két fölötte vagyunk. Ez a szám most már lassan elérte a körülbelül 30%. Által. Mit tud tenni egy bank ennek érdekében? Ő javasolja ezt az ügyfelének, behívja a megbeszélésre, és ott mondja, mi a módszer? Hát ugye egyrészt mindenki tudta, hogy ilyen lehetőség van, tehát egy részt bejöttek az emberek amiatt, ami egyébként is benne volt a sajtóba, Másrészt mondom, most beindult egy reklámkampány is, amit a bankok közösen finanszíroztak, harmadrészt meg mi is hívtuk az ügyfeleket. Uh, főleg azokat, akiknek uh, fizetési problémájuk volt, hogy igenis jöjjenek be, kössék meg uh, uh, ezt az árfolyamgátos konstrukciót, uh, mert hogyha más nem, legalább az elkövetkező négy évre, négy és fél évre tudni fogják pontosan, hogy mennyit kell. Hogy alakul uh, az ön bankjánál a 90 napon túl fizetők uh, aránya? Mennyire aggasztó, mennyire nem az? Mert a 90 napon túl nem fizetők aránya? Nehéz kérdés tett föl, ugyanis e, ez elég jó alakult egészen ott e, október-novemberig, e, ugye árfolyamtól függően, viszont most tényleg mindenki aggódik figyelembe véve azt, hogy milyen árfolyam változott a változás volt az utóbbi pár nap alatt, hogy ennek milyen negatív kihatása lett, e, lesz. Egy tízes skálán az a változás, ami bekövetkezett, tehát én most nem kezdtem semmilyen ördögöt a falra festeni, ott, ahol most tartunk, ahhoz képest, ahol volt egy tízes skálán, mennyire növeli meg? Tudom, lakásméret, meg felvétel összegérni, is múlik ez, de mennyire növeli meg a családterhét? Ez jelentősen megnöveli figyelembe véve, hogy már eddig is a pattanásig volt az egész húzva. Tehát most ez az utolsó pár nap, ez valószínűleg, hogyha a tíze legrosszabb, akkor ez már egy olyan 8-9-ig is. Tudná-e prognosztizálni, anélkül, hogy időjósá akarnám tenni, hogy ezzel a problémával Magyarország most teljesen mindegy, hogy kinek volt a politikai hibája, most nézzük a gyógyulást, hogy mikor fog tudni ebből, hát ha nem is tünetmentesen, de nagyjából meggyógyulni? Megnézni a másik oldalon, ugye a végtörlesztésen keresztül, illetve az árfolyamgáton keresztül, különképpen ezeknek a hiteleknek már a fele. Tudom, hogy az árfolyamgáton keresztül nem véglegesen, de mégis ugye egy jelentős időre ez megoldódott. Uh, még egyszer visszatérve az én alapgondolatomhoz még egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt a legjobb gyógyulás az az jelenne, hogyha uh, az árfolyam visszamenne egy 240 es szintre, ez automatikusan 210 tízes ártfolyamat. Mondjon két dolgot, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, mondjon olyat, aminek következtében ez az álom bekövetkezhetne és valósággá válhatna. Mi kéne ahhoz? Uh, egyrészt uh, kellene egy uh, valószínűleg kellene egy IMF program, uh, kellene egy kis több uh, külföldi befektetői bizalom az országba, uh, és még egy pár ilyen kis... És akkor az az összeg, amit ön mondott, kettőtven, az akár realitás is lehet, tehát ő most nem arról van szó, hogy és Tampedli egy rumot, és olyasmit mondott, amit maga se gondolt komolyan. Elnézést kérek, de 3-4 hónappal ezelőtt jártam 270 alatt, és jó? Habár ugye akkor másképp volt ez az egész, a, a, a, a, a, tehát másképp volt a fölállás, a, a figyelembe véve ugye, hogy akkor még arról beszéltünk, hogy lehet, hogy mégis lesz valami megegyezés, pozitívan alakult egy-két egy, egy gazdasági dolog. 270 alatt az euró. Hát elnőszkére, 276-277 volt körülbelül ilyen szinten jártam. Egy végre egyszer sikerült ön, nyakon csíp, nem hogy... Mert akkor valami le lemaradt, akkor ezentúl van, van a hivatalosnál olcsóbb euró, akkor hívjon föl, de szerintem ritkán fog így felhívni telefonon, tehát van bennem némi aggodalom. Hát én csak tudja, én attól félek, hogy ilyen szor is hívja, nem tudom, hogy meg garantálni, hogy hónap nem lesz még olcsóbb, jó? Tehát <gül> olcsó ugyanúgy, ahogy ma 305-306, ez nem jelenti, hogy hónap után nem lett valami egészen más, is, jó. Nemrég volt egy sajtótájékoztató a bankban, amely azzal avval volt kapcsolatos, hogy hogyan stabilizálta a működését 2012-ben, 11 hez képest a bank. Én most nem kérem arra, hogy számokat mondjon, mert az nem biztos, hogy mindenkit... Tehát a, a múltban nézés nem tudom, kit mennyire foglalkoztat, ez nem egy gazdasági műsor. Lehet-e arról mit mondani, hogy a 2012 alapján... Az alapján, ami most van, hogy alakul 2013? Hú, hát remélem azért nem fognak így maradni a dolgok, hogy most állnak jelenleg. Uh, tehát remélhetőleg azért lesz egy pozitív fordulat még az év uh, a maradékában, mert egy uh, ilyen árfolyammal sajnos uh, uh, jelentős problémánk lesz, főleg amilyen a 90 napos fölötti hiteleket illeti, tehát az erdőhitelezési részsel. Uh, tehát tényleg akkor reménykedünk, hogy azért a negatív utolsó pár hétet már vissza fog fordulni, és szerintem ez jobb lenne a nap végén mindenkinek, tehát nem csak a bankoknak, hanem a politikának és a gazdaságnak is. Mert ugye így maradnak a dolgok, akkor valószínűleg gyorsan át kell majd az erdéli számokat. Az iránt érdeklődöm, hogy az a hajnali hír, mely szerint négy magyar bank besorolását rontotta a különböző mértékben, Tegnap éjszaka a Moody's Investor Service, az önt ö, rávette -e ma arra, hogy bármilyen gyógyszert bevegyen, vagy nincs jelentősége, vagy nem olyan jelentősége van? Akkora jelentősége nincsen, viszont ami a bankrendszert, illetve Magyarországon természetesen most mindenki igenis várja az, hogy a bankok milyen a, a, a profittal, illetve a veszteséget zárták a 2012-es évet, mert azért az mindenkit érdekel, hogy ez a nagy veszteség másodszor, egymás után a bankrendszerve tulanképpen melyik bankokból jön. De ez egy objektív dolog, amit az ember kénytelen tudomásul venni, amikor leminősítik a bankját? Hát figyelj, ide ez egy objektív dolog, ugyanolyan, amikor az ember elmegy az orvoshoz, tehát meg lehet ezt ücsögetni, lehet itt panaszkodni, és ez azt mondja, nekem nem tetszik, de tulajdonképpen ez van, ezt kell szeretni, és ebből a körből kell valahogy kimászni, és valami mást csinálni. Azt kérdezem öntől, hogy ön foglalkoztatja-e. Nem magánemberként, hanem az ESZTE bankernök vezérigazgatójaként a magyarországi államadóság éppen aktuális helyzete. Függetlenül attól, hogy ez ki hogyan magyarázza, fontos-e, hogy az éppen hol tart százalékban, vagy ennek a jelentőségét ennél differenciáltabban kell látni? Ez nagyon is foglalkoztat uh, minket, meg természetesen uh, mi is egyrészt uh, magyar államadóságba, fektetődve a pénzünknek az egyik részét. És ugyanúgy, hogyha a külföldi befektetőnek magyarázunk azt, hogy mekkora Magyarország iránt, akkor ez megint a besorolástól függ, a besorolás, a besorolás, ugye meg megint attól fúj, mekkora az államadóság. Tehát igenis, nagyon-nagyon érdekel nem csak az állomány, hanem annak a valuta összetétele, annak a finanszírozása is, stb. stb. Mennyiben foglalkoztatja Önt az, hogy jövő kedden az immáron egészen más összetételi monetáris tanács hogyan dönt az alapkamatot illetően? Természetesen kihatással van az összes betétre, kihatással van az egész hitelezésre. Tudjuk, hogy ennek jelentős kihatással lesz az árfolyamra is, tehát az árfolyamon keresztül ez áttételesen természetesen kifoghatni a mi deviza hiteleinkre. És ebből a szempontból tulajdonképpen az összes kereskedelmi bankár csak egy dologgal fog foglalkozni kedden, és méghozzá azzal, hogy uh, milyen lesz a kamadöntés, döntés, és hogyha lesz vágás, mekkora lesz a Akar prognosztizálni, vagy inkább kihagyja? Hát uh, én uh, inkább kihagynám uh, uh, azt, hogy, hogy mit fog pontosan csinálni a monetáris tanács, de itt arról is lesz majd, hogy hogy fogják ezt elmagyarázni, mert az, az is nagyon fontos, mert abból valószínűleg majd látni lehet hogy sugallani tudják ők is, hogy majd milyen lesz a politika az elkövetkező pár napon belőle. Ez elkövetkező pár héten, hol napon belőle. Ebből a szempontból az, hogy mit tesznek és hogy magyarázzák annak épp úgy jelentősége van, mint a rezsicsökkentésnél, ahogy, ahol elmondják, hogy mit tesznek és elmagyarázzák, miközben ez a magyarázat. Ez egy duplikált formában jön vissza, mert ezt aztán kommentálják a szolgáltatók is. Hát ez kevésbé ilyen uh, idézőjelben demokratikus folyamat, ugyanis itt a Nemzeti Bank elmondja, és akkor mi megpróbáljuk annak alapján, amit mondott a, a, a, a Nemzeti Bank. Uh, uh, kisillabizálni, hogy most akkor mit is jelent ez az elkövetkező pár hónapra, és milyen irányba indul el a monetáris politika. Nem mondom, amit tulajdonképpen ők mondják, én csak hajgatom. Hogy van? A, köszönöm szépen, jó, időközben megérkeztem a bankba is, és ma is rengeteg-rengeteg munka rengeteg van egészen este hét aráig. ez minden nap így van? Igen, ez minden nap így van, és ennek tulajdonképpen örülni kell, hogy az embernek van egy munkája. Hát ezzel sokan vannak így, igen. Függetlenül, hogy nem mindenki. Elnök vezér, de ha jól emlékszem a beszélgetéseinkre, akkor ön munkanélküli nagyon rövid ideig volt, ha volt egyáltalán. Voltam körülbelül uh, 7-8 hónap. Igen, én, én háromra emlékeztem, de 7-8 hónap azért ez nem olyan sok. Hát ez nem olyan sok, de ahhoz elég, hogy az ember még egyszer elgondolkodjon azon, hogy kicsoda, micsoda, mit csinál, mit ér, kinek kell, kinek nem kell, ki a barát, ki az ismerős, stb. stb. Munkanélküliként is, hogyha átmenet le munkanélkülivé vál, akkor is Magyarországon élne, vagy ezzel most ne kezdjünk el gondolkodni? Valahogy mindenképpen itt jönnék. de a legrosszabb tulajdonképpen az egész volt, az volt, amit az emberi írreggel föl kell uh -huh. valahogy úgy föl akar öltözni, venni akarja a tacsaját, valahogy el akar indulni, és utána ezért volt, hogy hú, hát nem kell mennem, jó? Igen. Ez volt a jó érzés. A végén még kiderül, hogy emberből van. Hát bankárok is emberek. Igen, nekem van személyes tapasztalatom erről, de a hallgatók nem mindig gondolják ezt. Ők a politikusokat és a bankárokat másmilyennek látják. Ez most kinek, a politikusoknak, vagy nekünk Nem tudom, szerintem egyiknek se. Szóval én azon próbálok dolgozni, hogy ez a távolság, ez nem kell, hogy csökkenjen, de reálisabb legyen a kép. Tényleg örülök a rendelkezésre állásnak, és rajtam nem fog múlni. Én mindent elkövetek annak érdekében. Jól viselkedtem? E, nagyon jól. Úgyhogy akkor körülbelül három hét múlva ilyen -e a mi periodicitásunk? Ismét szívesen látom önt. Köszönöm szépen előre is a meghívást. Hajrá, ezt nagyon szépen köszönöm, önök jelasít Radovánt hallották. Viszont hallásra. Nis van. És most közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Fia János.